47. Джеремія Кейн був мертвий. Щоб визначити це, доктора я не потребував, але завжди краще мати підтвердження професіонала. Як виявилося, після вечері Кейн, який тепер називався Роналдом Картером, запросив кількох гостей до себе, щоб іще випити, і лишив їх ночувати. Серед тих, кого він обдарував своєю гостинністю, був і старий добрий лікар Дікін, який тепер увійшов до спальні Картера в позиченій нічній сорочці й капцях і оголосив те, що всі присутні вже знали. Вночі до їхнього господаря завітала стара з косою. Покоївка відчинила віконниці і впустила прохолодне повітря. в мені вирувала буря емоцій. Ніякої сатисфакції від того, що Кейн помер, я не отримав навіть почувався обдуреним. Кейн уникнув правосуддя, жив розкішним життям, нехай у віддаленому Богом забутому районі Асаму. І саме тоді, коли отот -от він мусив би відповісти за свої злочини, знову втік, цього разу щоб предстати перед вищим судом. Але в цьому я не був упевнений. Пекло було б доречним, якщо воно існувало, але все одно я б волів для Кейна матеріальної розплати, бажану тюремну камеру з залізними ґратами. Повиходили зі своїх кімнат інші гості. Усі вони перебували в шоковому стані. Чарлі Престон перехрестився. «Факір не помилився», – промовив він. «Він передбачав смерть Картера. Це прокляття». Бракувало мені ще купки історичних гостей, що віщували про прокляття та злих духів. Я махнув рукою констеблю Сінгху. «Відведіть цих людей до їхніх кімнат. Нехай перевдягнуться, але нікому не дозволено виходити з будинку. Зрозуміло?» «Так, сер», – відказав він і почав підштовхувати гостей зі спальні Кейна. Лишилися лікар Дікін, місіс Картер і я. «Є здогадки, коли настала смерть?» Лікар надув щоки. «Важко сказати достеменно. Гадаю, що минуло принаймні кілька годин. Можливо, це сталося десь о другій чи третій ночі». Мене мороз пробирав. Чи може бути, щоб Кейн помер саме тієї миті, коли його наймениць прийшов вбитий мене? У карму я не вірю, але події останніх десяти годин, починаючи з прибуття Кейна в клуб, тоді, коли з неба почали падати птахи, значною мірою похитнули моє безвір'я. Лікар знизав плечима. Важко сказати, потрібно оглянути його ретельніше, допоможіть зняти сітку. «Не турбуйтеся», – втрутилася місіс Картер. «Я попрошу зробити це покоївку». Дівчина зняла сітку, і лікар взявся до роботи. Спочатку оглянув тіло Кейна з усіх боків, тоді перевернув його на спину. Зарепіли пружини матрацу. Пружинні матраци в Індії – річ незвичайна. У цій частині світу більшість матраців є собою просто великі мішки, наповнені бавовною. Тільки дуже багаті можуть дозволити собі матраци. Навіть у Калькутті. Що ж до сітки, та складалася з чотирьох трикутних відрізів муслину, зшитих між собою жорстким шнуром, так, щоб утворювалася піраміда, вгорі якої була петля, якою вона і чіплялася до гачка на стелі, а краї заправляли між матрацом і рамою ліжка. Лишивши лікаря працювати, я повернувся до Емілі Картер. Вона стояла ніби у вісні. Розпущене волосся упало на одне плече, на очі набігли сльози. О котрій годині він пішов відпочивати? Я... я точно не можу сказати, може, десь у першій. Гадаю, саме тоді всі розійшлися. Чи він був у гуморі? Вона дивилася на мене так, ніби не почула запитання, або ж і досі бачила жахливий сон. І нічого цього не відбувалося насправді. Я її не звинувачую». Вчора я сказав їй, що її чоловік не той, за кого себе видає, що він убивця, а сьогодні його самого знайшли мертвим у ліжку. Місіс Картер. Очі її сфокусувалися. Вона повернулася звідти, де була. Як почувався ваш чоловік, коли пішов учора відпочивати? Вона замислилася. Він був схвильований, не схожий сам на себе. Можливо, його збентежили слова факіра? «А може, подумав я, нервував, розмірковуючи над тим, як мене вбити?» «Але як?» – продовжила вона. «Як він міг знати?» «Що?» Вона підвела на мене очі. Обличчя її сполотніло, якщо не зважати на шкіру під одним оком, яку вона ретельно замаскувала, щоб прикрити сліди насильства. «Ну, факір, як він міг знати, що Рональд помре?» «Дивно». Дікін розстебнув нічну сорочку Кейна і оглядав його груди. Я підійшов і став поряд. Сірувата шкіра на грудях Кейна була вкрита густим сріблястим волоссям. «Дивіться», – вказав він на пляму дещо іншого забарблення. «І тут іще одна». Двома пальцями він торкнувся плями трохи нижче того місця, де колись билося серце Кейна. Шкіра була трохи пошкодженою, іншого кольору, ніж навколо. «Що це таке?» – запитав я. «Синці?» «Я так не вважаю», – похитав головою лікар. «Що ж тоді?» «Невпевнений, скидається на те, ніби шкіру тут обпалили». «Що?» «Не зовсім розумію це. Такого я раніше не бачив». Раптом я пригадав слова зі свідчення Бесі, видаленого зі звіту Коронера багато років тому. «Шкіра холодна, на грудях лишилися плями, схожі на опіки». Якби я не знав достеменно, – продовжив лікар, – то сказав би, що сліди лишилися в результаті удару електричним струмом, – закінчив я за нього.